Kata Sharip, Syeikh Ibrahim al Bayduri, Rahimahullah Taala, wanafagana b'ilm, w'aglam, anhu kama la yuqal. Ilmu muqtasab La yuqalu Ilmu hu Daruriun Wala nazariun Wala badihiyun <coughs> Jadi pak panggilah Ilmu muqtasab Ataupun dengan salingnya nisbah Ilmu Kasbi Faktullah ya ha, yang, uh, yang kedua Ilmu daruri, Yang ketiga Ilmu Nazari Yang keempat Ilmu Badihi ha, Jadi Pak-pak nama tu Tu Nasbah dengan ilmu Allah Ta'ala Tak boleh panggil semua itu nah, Itu maksud daripada syariah kita kata Wa'lam dan ketahui ulehmu ayyuhal mukhaata Annahu bahawasanya Kama la yuqalu Sebagaimana bahawa tak boleh dikatakan, Mama ha, Sadriah. mana bahawa tidak boleh dikatakan, ha, tak harus dikatakan. Ilmu Allah Taala muktasabun Ilmu Allah Taala taklih kita nak kata ilmu muktasab atau pasal kata ilmu kasbi. Tak boleh kita nak kata Sebagaimana huraian telah lepas ha, Sebagaimana ilmu Allah Tak boleh nak kata ilmu kasbi Ilmu muktas ha? Seperti itulah juga Tak boleh dikatakan Ilmu hu daruriun Ilmunya ilmu Allah itu Bahasa daruri Tak boleh kata juga Walaa ala za'idah tawqid La yuqalu tak boleh dikatakan juga Nazariyun Ilmu Allah tu ilmu bahasa nazari Tak boleh kata juga Walaa Walaa yuqalu tak boleh dikatakan juga Badihiyun Jadi pak panggillah tak boleh kata nah, Jadi orang bagi ilmu pak ni Nasbahnya ilmu bagi yang bahru ilmu kita ni boleh panggil ilmu kasbi, ilmu daruri, Nazari badihi. Jadi ilmu ni ada pak panggilan. Bagi Allah Taala tak harus kita katakan apa uh, nama ni Tu maksud. Karena dalam mesej Musnahu Maishaaja, walla ha, yuqal ilmu tasyad. Jadi Musnahu kata banyak tu ya. Lalu syarah kita tambah lagi lagi kata. Sebagaimana tak boleh kata ilmu Allah itu muktasab Seperti itu juga tak boleh kata Ilmu Allah itu daruri Ilmu Allah itu nazari Ilmu Allah itu badihi Tak boleh kata Ah ha, tu ambil nama lapar dulu Lepas kita kau turut bicara Apa nazari Apa badihi Apa daruri Ah ha, Kau turut belakang lah Ambil situ dulu Boleh panggil ke tak? Ilmu Allah ta'ala ilmu kasbi Takleh, ah ha. sebab apa? Abah jahat pada nanti kita nak hukum takleh, boleh takleh tu? Karena dia pada tasawur lu, karena nak hukum boleh takleh ni masalah tasdeh. Ha. Ah, maka nak hukum, Kena terhati atas tasawur. Al hukmu ala syaih faraun antasawurihi. Ah, ha. kita nak kata ilmu Allah takleh, nak kata muktasab apa muktasab? Ada apa ilmu kasbi? Apa kasbi? Ha, kita ambil cara masuk mudah dulu yang tahu dengan jalan usaha. Ha dia. Ha, tahu nak tahu tu dengan jalan usaha. Usaha mana? Kalau nak nak nak tahu dengan cara tengok buka atau celak tengok usaha kita. Kalau pasal nak tahu bagi makko kena fikir, kena duk kira. Ha, dia panggil kasbi. Sama ha, kau boleh kita nak kata Allah Taala tahu cara tu, tahu dengan jalan usaha. Eh tak boleh ialah. Ya ah ha, tu kata wala yuqalu muktasaba. Patu tak boleh juga kata ilmu daruri. Ah ha, ilmu daruri. Ah ha, kenapa? Kenapa daruri itu, dia dua makna. Ada ilmu daruri makna bahasa latah. Ah ha, tu tak apa sah tu. Ada satu so makna lagi daruri dengan mana? Bahaya. Ha, nah darurah. Ah ha, masuk dalam kata Ha, benda ha, daruri bahasa person terkejut ha, bahaja dengan sahabat terdepak terkejut, tahu Ah, ha, hal itu tak sah tak boleh ha, sahabat tak kalau daruri itu punya dua makna, ada satu makna yang mustahil, ada satu makna yang sah, maka pakai kerak tak boleh kata ha, takut tahu makna mustahil ha, super ni lah misalnya supo Quran makhluk, tak boleh kata Ha, Pakar kerak tak boleh kata ha, Kerana kan no? Quran ada dua makna Quran dengan makna lafa yang dibaca ha, Itu makhluk tak ada apa Baru tu. Quran makna lafa yang dibaca Itu baru Makna salah lagi Quran ialah nama sifat yang kadim ada pada Zah Allah Itu ha, satu makna lagi Pakar lain lagi Kata Quran baru Kupulah kita Kalau lagi pakai makna Sifat Tuhan baru ke Haa ha, Lalu tu pakar kerak tak boleh kata lah. Malaikai nak kata juga di tempat mengajar tak pun nak hurai wibahat. Kata ada satu makna yang soh, ada satu makna yang tak soh. Tak boleh kita nak pakar, tak boleh kita nak kata. Pakai keraknya, orang panggil kata nak beringat, takut-takutnya waham, takut menarik kepada salah. Pakai kerak tak boleh kata Quran baru. ah ha, gitu Ha, kalau ni pospetu ilmu daruri ada satu makna yang sah, ada satu makna yang mustahil Mana makna sah? Ilmu daruri makna tahu Basalata salatah. tak ada bahajak pada fikir telik. Supaya kita misal mana. Ha, apa dia setengah bagi dua berapa? Sah. Oh, hak tu daruri, tak ada kena dengan dalil, tak ada kena fikir, melaka budak tak pandai lagi. Dia tanya, ha satu, satu kali satu Yang caput satu, satu Jadi berapa Tak anda. Bila mana Pas puluh Pas dua puluh Haa, Satu caput satu jadi, jadi berapa Tak pandai Dua Haa, Setengah bagi dua Berapa Tak anda lagi Itu kerana dia Tak tahu apa lagi Haa, Bagi orang yang Orang yang sepuluh nakal Maklum dah Dia panggil Tahu bahasa tu Tahu daruri Setengah bagi dua Satu Setengah bagi empat Dua Setengah bagi enam Tiga Ha tu panggil daruri. Mana dalil lagi. Mana ayat atau gitu? Ha tu otak sangatlah. Ha. mana ayat? Mana dalil? Mana nah? Ah, ya. Ha iya. Ha, nah, tu dia. Nah, setengah bagi 4 berapa dua. Mana nah? Ha ah, ya lah. Ha tu dia nah. Itu orang panggil daruri belah tu. Ilmu ha, maka ilmu daruri makna tu tu sah. Mana nah? Ilmu dahu ya ba salatlah tak ada bukan bahasa kena dengar dalil bukan bahasa kena fikir tilik bukan bahasa kena utah ah ha, tu panggil ilmu daruri ha, tahu cara latah sah makna tu kita kata ilmu Allah ilmu daruri ilmu daruri makna sane sah hak tak soal lagi nya tahu ngajal kejuk terdepok ah ha, tu tak sah tu ah tu tak sah tu Nah, itu kita ambil masuk hak luar dulu kerana nak masuk di kitab dia payah sikit nak tak biasa lagi. Lalu gaya hak luar lepas kita masuk dalam kitab. Nah, tengok. Kitab kata Wa'lam annahu kama la yuqalu ilmuhu muktasabun. Sebagaimana tak boleh dikatakan tak harus dikata, tak harus diiktikad gayas jehuraidah dulu. La yuqala yajuzu syar'an wa aqlan tahru pada syarat pada akal nak kata ilmuhu muktasabun nak i'tikad kata tahu Tuhan dengan jalan usaha ya bahasa usaha itu tahru sebagaimana tahru di situ tahru juga dikatakan ilmu Allah bahasa daruri dan juga wala la yuqalu ilmuhu ta'ala nazariyun tak boleh wala, badihyun, wala yuqalu ilmuhu badiyun semua itu tak boleh Ah ha, tiak tiak satu wajah dia ada. Apa jalan yang boleh? Ah ha, tak boleh nak kata Ini main wajah dia ni. Ammadzaruri. Ammadzaruri. Ah kalau kita nak kedeng mudah agak. Ah ada pewajah. Ha tapi main fahuana pula. Ah wa ammadzaruri. Adapun ilmuhu al-dharuri Ataupun uh, kita, -kita cakap mudah Ammal ilmu al-dharuri Da'adapun ilmu daruri itu Fahuwa maka yaitulah al-ilmu Wa inkana yutlaku Dan jika adalah Di itlaq dipanggil Akannya Akal ilmu daruri dharuri Di itlaq atas makna Alama la yatawakafu ala nazarin wastidlalik Ilmu daruri alama diitlak atas barang ilmu Yang tidak terhenti ia atas fikir dan berdali Haa Seperti orang ayat luar saat ini lah Haa Ilmu daruri dengan makna tu tu wa huwa sahihun bi ta'ala dan yaitu apa yaitu itu ilmu ad-daruri bi hadzal itlaq. itlaq ilmu daruri dengan ini Itla ilmu daruri dengan ini makna maknanya tahu dengan makna barang yang tak terhati atas fikir tilih, tak terhati atas bedalil ilmu daruri dengan makna tu tu sahihun sah Ah, ha, ilmu daruri itlaq sah pada alatla sah di pada dzat Allah Taala. Kalau kita nak kata Allah Taala tahu ilmu Allah tu ilmu daruri, ilmu daruri dengan mana ilmu yang tak terhati atas nazar istilah sah tak ada apa boleh. Lupa kata katakan ni kraweh ah tu baru kraweh ah dengan makna lapa yang dibaca ha, betul. Ah ha, kita kata kraweh ah baru dengan makna lapa yang dibaca ha, betul. Ha, kita kata, ilmu Allah itu ilmu daruri. Ha, Makna-kana? Dengan makna, ilmu tak terhati di atas nazat dan istidalah. Ha, itu sah. Ha, apa. Ha, apa ada apa. Apa dah bila sah? Haruhlah. Kita kata, ilmu hu ta'ala daruriah. Saya ha, tak haruh lagi. Lakin. Ha, ha. Ya, mai istidrak. Lakin yutlaku aydan tetapi walaupun ah dia panggil istidrak pada kata kata wa in kana yutlaqu ala mala la ke sungguh ke ilmu daruri dipakai ke atas barang mala yang tertawakkuf tu saat ni yutlaqu aidan dipakaiakannya ke al daruri tu juga ala muqaranatihi al darurata ha Ah ha, kalau kita nak gin ni zahirnya ala ma qoranat khudru wa bankali begitu lalalah lah al la sawab ala ma nah, jadi tulis apa dia tu bangkali silap babak nah ni sayuk dengan qah napa upa masda muqoranatihi la al sawab laakin yuṭlaqu aidan ala Qaranathu ha, Daruratu Tetapi Dipakai akadiyah juga akal ilmu daruri Alama atas barang ilmi Qaranathu Yang menyertai akadiyah Oleh daruratu Oleh darurah Ah, ha, Darurah dengan mana ha, Apa dia terkepit Kita panggil bahasa kita Dia ada, ada Kalau kita ni Ah ha, tak tahu bot kepiknya tahu ada ig bahasa tu. Dawa tak ada nak gamok, hawa terkepik tinya ingat habbin. Ha ya ia ada geralah tu. Nah, tekah duk molak-molak ni tak ingat, tak ingat belakoh ko tu terlupa ko nak terlupa. Bot kepik molak terkacik, cik punya teringat mari habbi. Ha dia kata ilmu daruriyyah makna tu. Hawa terdepok, hawa takut gati. Ha hawa terkepik tak ada nak gamok dah ni. Dia nampak so pro pro pro peruk rayak. Orang tanya boleh tak? Tahu mari kat mana. Ha, Orang ha, tu kepaik. Dia ha Haa. Pak ramai rayak-rayak. Haa. Tu-tu. Daruri pasal tu. Haa. Tu tak sah tu nak pakai ilmu Allah Ta'ala makna tu tu. Haa. Tu dia. Jadi khulasahnya. Ilmu daruri dua makna. Ha, Atau lagi kita kata dua itulah. Ilmu daruri dua makna. Makna yang pertama ma la yatawaqqafu ala ini sah tatat ilmu Allah Taala ha, ah ini boleh selagi ilmu daruri dengan mana maqaratud daruratu barang tahu yang menyedai akannya oleh tekepik kepik hawa tekepik hawa sutuk tu eh taubih ah habet ah awak boleh sakit tu hanya eh? ha nyatinya be eh? mulok tok tu tak tahu kok ni tak tahu kok tu dak kok ni dak kaki kuku <laughs> tu dia cocom sipana ha ah, dah nak gamok adulah ha hmm. ah, cuba ingat molat ah dah gamu ha ah, ha mari dah raya <laughs> <Tuh, dua>, so tiga 3 <laughs> ah, tu ilmu daruri tu lagu tu dio ha ah, makna ni ni tak sah kerana bawa pada terdahulu oleh jahil Ah, mustahil di atas Allah Habis itu kata Ilmu daruri maknaya pertama Sah Maknaya kedua tidak sah Tak harus kita nak kata ilmu Allah Ta'ala tu Dengan maknaya kedua Jadi tak kalau Dua makna Satu makna yang sah Nasbah Allah Ta'ala Satu makna lagi tak sah Lalu itulah Faya mtani'u Maka tertegah Ayyu qala Tertegah bahawa dikatakan Pakar tak boleh kata Ilmuhu ilmuhu ta'ala Zarurium Pakar kerak tak boleh kata Itu so, baru tadi lah Pakar kerak tak boleh kata Itu hmm, dia hmm, Tak kala dua makna Satu makna yang sahih Satu makna yang mustahil atas Allah Pakar kerak jangan dikata Ilmu Allah tu daruri Sebab Khawpan Ini ilah pada yang tani'u Sebab apa? Tertegah bahawa dikatakan begitu Sedangkan ada makna yang sah Kerana bimbang takut ha, Itu khawpan Kerana bimbang takut Minta wahumi Hazal makna Kerana bimbang takut Daripada gisilak gisilap Ini makna Dia suka ke makna ini Makna itulah yang kedua ini. Ha, apa Hazal makna? Aima ha, quranathudharuratu Takut diterima makna itu Quran baharu, Quran baharu Aja ha, kata gitu. Eh. Lama gak, lama gak. dipakai Quran mana? Quran ada dua makna Haa? Kedua-dua makna? Ah, ha, tu kukul lah Kerana kita iktika sifat baharu ada pada Zat Allah Ta'ala ha, Kukul Karena Quran tu nama bagi sifat yang ada pada Zat Allah itu ha, pun kata sifat kalam yang ada pada zat Allah baru Kupo ha, Apa ni pun kata Quran tu baru Quran mana lah Makna sifat kalam yang ada pada zat tu baru Kupo Ada pun kata Quran baru Quran dengan makna lapar yang dibaca Tak apa Sebab ha, tu kalau tepat mengajar dia boleh kan? hurai, Kalau semata nak berkecek Tak boleh Sebab itulah di zaman uh, Ahmad ibnu Hanbah Dia tak kata ulama-ulama masa tu dia tak kata Quran baru tu. Ha di masa pemerintah masa tu sudah uh, berfahaman dengan pahaman Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dia kata Quran makhluk. Ha Quran makhluk. Karena murak dia Quran ialah lafaz mata-mata makhluk. Payah tekal awak Jadi apa jadi unda-unda. Nyepaksa rakyat suruh kata Quran makhluk. Maka rakyat nak kata dia tanya tu alim, apa ramai lah Orang nak orang kata apa? ni nak kata apa? Dia tanya Tuk Guru. Lepas Tuk guru kata tak boleh. Dia tak boleh. Apabila pemerintah suruh kata, dia tak boleh kata. Apa-apa? Tuk so, kata tak boleh. Haa, kan? Nak menyakitkan Tuk Guru? Haa, begitu masalah. Ini ha? ha, pun Tuk Alim Ulama kata tak boleh. Haa tak boleh tu nak menyakitkan Ulama masa tu tu. Ada yang kena bunuh, ada yang kena rotan, ada yang kena penjara, kena bapa garikat dengan besi macam-macam. Ini nak ah, ahma, Hmm tapi wala bagaimanapun orang ayat kata ini ujian Allah taala terhadap ulama radhiyallahu taala anhum orang kukuh dan kejak itu benar. Ha sebagaimana jejak langkah orang jadi nabi-nabi. Ha dia uji dia tak ada pasal-pasal je -pasal. dia dah ajak orang jadi molat dia nak betul pegang ni orang nak mengesahkan ibadat tapi dia kena marah. Ha pun nabi dah ajak orang beriman dia kena marah. Ha Menunjukkan bahawa ini bukan tempat Dia suruh berimingkan nak selamat dunia dan akhirat Nak betulkan akidah supaya nak selamat dunia akhirat Nabi selamat ibadah, ha? Nabi selamat Apa lagi akhirat Apa? Dunia? Dunia tengok tu Tara Nabi lagi uh, hidup dalam susah uh, Maka ulama' dia tak ialah warasatul anbiya Kena sepatu? Itu dia Demikianlah ulama' mari jago Ha, dalam akidah kita ni jaga ha, Takut silap akidah Bukis kodagi ke haram Membawa pada kufur ha, Itulah Sebab tu kita kena tumpu Kepada pengajian kita Ahli sunnah wal jamaah Baru kita selamat Kalau dia rakyat juga orang lain pun Dia rakyat sebagai tembih Sebagai nak jaga kata ni jangan pergi balak ni ini Muqtazilah, ini Qadariyah, ini Jabariyah. ah ha, masalah. Dia nak jago begitu. Hmm, tapi kalau kita pergi tuju dengan tak tahu mana dihubungi. Berapa dengan jihad masyabihah selalu? Ya, tika tuha tu, tu berjihad tuha bertepak. ah ha. ha, tu dia. Hmm. Haa klik ke sini. Kali gitu sebab tu lah. Walaupun... Ilmu daruri itu ada punya dua makna, satu makna yang sah, satu makna yang tertegoh mustahil. Oleh kerana ada dua makna tu, pakai kerak tak boleh. Hmm, pakai kerak tak boleh. Apa ha, yamtani'u ay yuqala 'ilmuhu daruriyyun? Tertegoh oleh bahawa dikatakan ilmu Allah itu daruri. Bakpo tertegoh khawfan min zawahumi? hazal makna. Kerana bimbang takut daripada sengkaukan akit ini maknum Kerana kihazal makna Makna maqaranat udarurah Takut kikot tu Wa amman nazariyu selesai Habis itu Dan ada pun al ilmun nazariyu Hak panggil ilmu nazari Ilmu yang dibangsakan kepada nazar fikir Takrif dia macam mana? bahwa ma tawaqqafa 'alan itu panggil ilmu nazari ilmu nazari ialah ilmu tahu yang terhenti atas fikih nak tahu kena fikih tengok kita kena nak kenal Allah ada fikih sebab kita tak dapat dengan bacaan roh kita tak nampak dengan mata kepala kita tak dapat dengar dengan telinga kalau gitu nak tahu ada tak ada ha, kita fikir. Ha tahu pandap dengan jalan fikir. Ah ha, dan kita nak nak hukum kata alam ini baru tak kena nak kata alam qadim ha, dengan jalan nazar fikir dengan tanda-tandanya atau ha, panggil ilmu nnazari. Kalau gitu ilmu nnazari ini takrifnya barang terhati atas fikir dan ambil dalih. Mana dalih kata alam ni baru? Ha dalilnya tengok gerak dia tu dok berubah. Ha, habis gerak, mari diam Saat ni tak ada lagi diam ha, Manakala habis diam, mari gerak ha, Tengok, berubah-ubah Berubah tu tanda kata baru Kalau gitu ya, sah bahawa Berapa gerak dan diam tu baru Lepas manakala gerak dan diam tu baru Tiba-tiba balik jirim tak lepas Daripada keduanya Sama sekali Tak bergerak, tak diam, tak ada jirim ha, Manakala jirim ada Mesti tak bergerak, ha, diam Tak diam, gerak mana salah satu Mesti Selain itu kaedah kita wa kullu ma al hadithah hadithun setiap barang yang tak boleh lepas daripada yang baharu barang itu pun baru. ha lazim mesti kalau kita alam baru. ha baru, baharu tiak-tiaknya baru tak lepas daripada yang menjadi tak timo jadi sedih ha, mesti ada Tuhan ha, Itu tu rapagi ilmu nazari kalau gitu uh, ilmu Allah Taala nak kata ilmu nazari boleh ke tak, tak boleh ha tu dia sahabat tu kata saat ni wala nazariyun tak boleh nak kata tu kerana tu makna ilmu nazari jadi kalau ilmu nazari tata ilmu Allah ilmu nazari Tuhan tahu tuh Tuhan nak fikir nak nak chai dalih ah tu bukan Tuhan baik kalau gitu makna ilmu nazari tu begini bahwa muradiful lil kasbi maka iaitu annazari mana al ilmun nazari muradif ia sewaktu makna ia akan ilmu kasbi itulah ha, ilmu kasbi ialah ilmu nazari ah ilmu nazari ialah ilmu kasbi ah kasbi dua makna lalu katanya muradif bagi ilmu kasbi ala ta'rifihil awwali ilmu kasbi hak binaan ilmu kasbi hak yang berlaku atas ta'rifnya Ta'rif kasbi hak yang pertama muka dia dua ta'rif ke ilmu kasbi ha satu ta'rif baca hulur klik di muka sana tiga baris ke atas li'anna al-kisba li'anna al-kasbiy urban huwa al-ilmul hasilu 'anil nazari wal istidlal gak hok yang ni kata ma tawaqqafa 'ala nazarin wal istidlal Ah ha, tu kata muradik ilmu nazari dengan ilmu kasbi itu muradik satu makno tapi atas takar kita ada pula atah takar yang kedua ilmu kasbi kata wakila bagi bawah sekali wakila al kasbi huwa ma taan bihil qudratul hadisah ah ha, tu ada pula atah takar yang kedua lain ah ha, lalu dia ya kata yang apa? Ah ha, fahuwa makoya itu an nazariyu Ilmu nazari itu Muradif ia bersuatu makna Ia aka ilmul kasbi Lillil ha, lil kasbi Tapi hak kasbi mana? Ala ambinaan Ala Ta'rifihil awwali Ataupun mabnian Ta'wil lah Ta'wil jadi hak-hak ada ilm kasbi Hak yang dibinakan atas ta'rifnya yang pertama lah ha, tu muradifnya nazari ini tak kala itu nazari dengan mana ini fayam taniu ayu qala maka tertegahlah pada syarq ha, pada akal tak boleh ha fayam ter dulu, dulu lagi dah fayam taniu ay syar'an wa aqlan pada syarq haram ha, pada akal tak harus kerana ini barang mustahil ayu qala tak boleh nak kata ilmuhu ilmunya ilmu Allah taala nazari tak boleh kata Cuba apa listilzam. Ah ha, dia tulis lam alif. Ha, nah. Ah ha, asalnya listilzami. Li ya sa asal gitulah. Asalnya duk lam satu kelima. Hamzah, hamzah wasal duk kelima istilzam. Nah ha, dia asal belah tu. Tak kala dia tulis wasa bersambung dia tidak tulis la suku hamzah wasal suku dak. Pakai sambung dua tu nampak jadi lahir rupa lam alif. Uh, walha bukit alih Hamzah Kalau alih betul tak boleh baca Li Dia kena baca La gak dah. Dia bukit alih Dia itu Hamzah Ataupun panggil alih juga Alih mutharika Ia ni Hamzah Sahabat baca Ada Hamzah kan Atau baca Li Is Hamzah wasah Dia gugur ha, Iaitu Lis <laughs> Bina apa-apa dia ha, Banyak kata Masih kan. No baca Li Lam alih Lam alih Bolehkah baca li Sahabat huruf alih ni Bila masuk atas suatu huruf Mempanyakan Mesti huruf dulu pada dia tu Kena Kena bahaya tah Ya no ni tak tahu keadaan tu Sekiranya tunggu Haa Itu dia Istalzama Yastalzimu Istilzam Apa tu Li istilzam Haa gitu apa toleh ha, waasa jadi ube tube upo lam ali al ha itu saja sebab apa tak boleh dikatakan ilmu Allah tu nazari listil zamihi al hudut ha, oh. kerana melaziminya ha hadal ha, kata gini ni kata ilmu nazari melaziminya nya hadal qaka al hudut Akhirnya ha, okay, baharu Baharu apa? Baharu ilmu Allah Ta'ala Al-huduta ay huduta ilmihi Ta'ala ha? Dah kata ilmu nazari Apa nazari? Nak tahu tu bahasa fikir Belum fikir tak tahu lagi Belum cari dalil tak tahu lagi Ah, ha, uh, PKPK, Cari dalil uh, badal bahu la tahu. Ha, tak rupanya melazimi akal baru ilmu Allah Taala. Sebab itu tak boleh kita nak kata begitu dan tak harus kita i'tiqad begitu. Ha, sebagaimana ilmu kasbi tak boleh kata ilmu nazari but alah katakan ni satu makna je dua itu Ha, tu makna. <tuh> kamam marra fil kasbiy tadi lah ha kamam marra fil kasbiy tadi hmm. mana kamam marrah nun di atas ya, nak ke atas ha ah, yang keluar dia kata, Bikila bi ala ta'riful awal. Wa ala kullim min at-ta'rifain la yuqalu li'ilmi allahi kasbiyun pasah li'annahu yalzamu minhu qiyamul hawadithi bizatihi. Wa yalzamu a'idham minhu a'idham sabqul jahli. Haa itu, ma marah. Nah, ma marah di situ. Ha, seperti barang telah lalu ia di mana telah lalu fil kasbi ni fi bahsi adapu fi bayanil kasbi nah pada cara kan kasbi atas tadi nah klik wa ammal badihi ah tadi dia kata tak juga dikatakan ilmu Allah itu ilmul al badihi ah ha, kok mana dan adapun al ilmul badihi fa maka Yaitulah ilmul badihi wa in kana yutlaqu ala ma la yatawaqqafu ala nazarin wiswasid dalil walaupun kata dia diitlaq akannya akid albadihi tu ala ma -ala ilmi atah ilmu ya tak terhati atah fikir da badalih kalau gitu ilmu badihi dengan makna ni ni fayakunu muradifal liddaruriji maka jadilah ia al-badihi jadi muradih, jadi suatu makna akan ilmu daruri jadi ilmu badihi satu makna dengan ilmu daruri tapi ala ahadi makna yaihi atas salah satu daripada dua maknanya makna daruri ha. makna daruri pun ada dua makna juga ha, mana ilmu daruri dengan makna ma la yatawaqqafu ala nadzarin wastidlal supa je ilmu badihi dengan makna ma la ya tawaqqa'u 'ala nazarin istilah ah ha, dua-dua tu apa yang meradaih kalau gitu di sana sah boleh kata ilmu daruri dengan makna barang tak terhati di atas nazad dia istilah supaya juga ilmu badihi hak satu makna dengan daruri sana ni ha, ah hak ni sah ha, kalau gitu walaupun i'tlaq begitu boleh la kin tetapi ha, nah yutlaqu aidan tetapi dipakai akan akan al-badihi itu aidan juga dipakai juga alal ilmi atah tahu al-hasili yang dapat ia lin bagi diri barakatan dengan jalan terkejut nah tadi ya, atah terdepak tadi nah apa maksud terdepak tadi nah tu dia Tahu ngajalah terdepok, tak ada sengaja Dia depok. haa, mau marah juga Haa, tu Supaya kita kita tahu sikit apa, dia berdepak Haa, dia mau marah juga Haa, tu hampir saya tu Nah Haa Jadi mana ilmu badihi dua makna Mana ilmu badihi makna Ya basalatah, tahu yang basalatah tak ada bajak pada dalih perkataan inilah kata ni 2 setengah bagi 4 3 setengah bagi ne Itu ilmu badihi panggil Ilmu daruri pun panggil Haa Kemudian Hak sah laginya Tahu ngajalab depok Haa, Hak depok ni mari daripada tak tahu dulu Haa Hak ni Tak boleh ni Yuqalu Nagi keluarga sikit Yuqalu aifillugati Dikatakan pada segi keluarga Badahan nafsul amrah apa mana? Iza <manyang> ataha baghtatan. Hmm, kalau kita kenap badahan nafsal amru, badahan nafsal amru, dapat diterbisi iza ataha. Apabila datang ia, ia al-amru, apabila datang pekerjaan Akhirnya akhir nafs, seseorang berkaitan datang dengan pekerjaan. Tiba-tiba dia panggil. Ha tengok ni, kabar-kabar cekok. Bapak pun tak ada rakyat berita kata oh, Tak tahu sikit habuk kata ada mau nak mari Bapak-bapak cokong gini Haa oh, hati yang panggil bapak nah Supaya kita tak seko saya nak mari Haa Khabar-khabar tu baik-baik ni berdua di bitul lah mau mari senyap-senyap Haa oh, tak tahu sikit habuk kata nak mari Gana tak hata berita mari dulu Haa Rasa nak mari Haa Berdua potbah hati yang panggil ilmu badihi satu makna tu Ha, ini makna hani ni bayan tani ay maka tertegah ai eh, tadi syar'an wa aqlan ay bahawa dikatakan mana taklif nak kata ilmuhu ta'ala badihiyun taklif apakala istilah kata ilmu Allah tu ilmu badihi taklif kata fasal li apa tadi li i hamzah hamzah qato Alihihi kerana memberi waham olehnya anu hadzal kalau kita kata ilmu hubadihi Memberi waham bumbui wahamnya akan hadzal makna atama memberi memberi akan ini makna apa ini makna iaitu makna alilmil hasil linnafsi baghtatan ini, ini mustahil Kulasahnya Empat panggilan, tak boleh kita nak gunakan. Ha, tak boleh kita nak kata, ilmu Allah kasbi, ilmu Allah daruri, ilmu Allah nazari, ilmu Allah badihi. Tak boleh. Ha, walaupun ada makna yang sah, tak boleh menjalak itulak. Kerana takut waham ke makna yang tak sah tadi. Ha, kalau gitu bila kita nak mengaji dalam orang okay, dia belajar ilmu ada fak pagi satu ilmu kasbi ada ha, pagi itu ilmu makhluk nah ha, dok bagi ilmu ya baru dengan nasbah ilmu ya baru nah ha, tu lah habis nah ha, selesailah daripada kalam sanah kata wala yuqalu muktasab habis macam tu Ah ha, selepas itu klik kepada matan semula. Nah, setelah panjang huraian daripada syarah kita, ha, sambung mata klik semula, Fatba'sa bil haqi wa tar hirrib. Ah dia panggil apa dia tu Ajuzul Bait. Ah ha, hak tadi dia panggil Sadrul Bait. Ah ha, ataupun dia panggil satar awal, ini satar akhir. Hmm, ha awal wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab tuska mai dikeratan yang kedua wattaba'sabilalhaqqi watrahirriyab ah kena baca dengan tabi'a ha, ya tabu itba kena baca dengan amma ha, kalau kita bacanya amma hak lain tu tak boleh gi wazan ah ittaba'a kalau tak sabitnya syai boleh baca fattabi ah boleh tapi sini kena witim bila kita baca dengan ha, فَتَّبِعْسَ بِي لَلْحَقِ وَتْرَحِ الرِّيَبِ Jadi-jadi tak masuk wazir sikit Lalu tu kita baca dengan Fihamah Sulasi Mujarrah فَتَّبِعْسَ بِي فَتَّبَعْسَ بِي لَلْحَقِ وَتْرَحِ الرِّيَبِ Makna-kana اَيْ اِذَا Artinya Aitinya Apabila akau ketahui Kata وَجُبَ الْقُدْرَةِ Hundu klik dah jadi fa ni panggil masuk apa masuk atas jemelah jawab bagi syarat yang mahdhub dengan takri syarah kita tu. Jadi maknanya iza <tuk> alimta apabila akau yakin. Alimta makna tayaqanta. Jangan bab ucok ni bab yakin. Iza <tuk> alimta ai tayaqanta apabila akau yakin kata Wujub al-Qudrati Mesti sifat Qudrat Wal-Iradati dan irada, wal ilmi dan Ilmu Wujub lahu ha, Tak ada pada wujub Apabila aku yakin dah kata Wajib Qudrat, irada, Ilmu baginya Ta'ala Bila mu yakin begitu Fatba' Maka turuk olehmu wahai mukhatab mu turuklah, mu ikutlah Aku tariqan hual haqq ha, ah dia tu kita lihat had alamatan kata sabilal haqq idafa idafa apa dia tu ha, boleh kita kata idafa sifat kepada ma, ke apa idafa kepada sifat turut ulama ke jalan yang sebenar ha sebab diterplesit tariqan huwal haqq jalan yang ialah sebenar ha mu turutlah hati jalan yang sebenar Ah ha, dia panggil dia dapat ma'ruf pada sifat. Sebab dia terpersi tariqan huwal haqq. Ah ha, maka turut ulama akal jalan yang iyalah jalan-jalan yang sebenar. Ah ha, mu turutlah jalan yang sebenar. Apa makna Apa makna al-haq wa al-haq. Ana ha, nak pergi sisi pula. Yang sebenarnya sebenarnya itu ialah Al-Hukmul Mutabiqulil Waq'i'in ha, Itu dia Hukum yang wafakat ia, yang membetul ia akan wakit diri perkara Diri perkara putih, kita hukum kata putih, betul Diri perkara hitam, kita hukum kata hitam, betul Kalau kita Allah wajib ada, kita kata Allah wajib ada, betul Allah wajib sifat dengan sifat kodra, betul Itu panggil Al-Hukmul Mutabiqulil Waq'i'in Kamu turut tu? Yani kita tunggu jalan ahli sanah Itu huwal haq Maka dengan tafsir gitu Fahafu ni panggil potafri' Iza'alim tattafsir al-mazkur Apabila akau ketahui kan tafsir tersebut ha, Falfa'u po pada kata musanah Falfa'u aifi kalamil musanah Falfa'u aifi qawlil musanah Itu Faa'ul fasihati Panggil pofasiha hmm, Jadi jawab syarak mahzul Ah. Ha. Was-sabilu bermakna tarika, ha. Iaitu daripada tafsir Sabil dengan makna jalan. Atau dia ha. kata sabilillah, jalan Allah. Ha, kita ambil bahasa Melayu. Sabil jalan. Ha. Jalan Allah. Kita nak buat apa-apa ni buat ikut jalan Allah. Kita nak berjalan, berjalanlah jalan Allah. Ha, jangan berjalan jalan lain. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Saya kata, inilah jalanku Haa, Jangan kamu ikut segala jalan-jalan selain daripada jalanku Maka menyebabkan mencerai-berailah kamu dari jalanku Haa, Jalanku, yakni jalan agama Islam Yang benar Ha maka di dalam Islam pula tu dia ada pula pecah-pecah ya, jalan. Jalan nak ahli sunnah ha, itulah jalan yang benar. Ha habis. Wa idafatu kaligitu dia mula idafah nya. Idafah mana idafah sabil lil hafi lil bayan. Ha ingat tadi peng peringatan ke saya ni. Tariqan huwal haq. tu dia panggil idafah lil bayan dengan apa dia maka ikutlah muakil jalan jalan yang ialah yang benar ha hmm. idafat il bain yang wa yasihu dhas sah fil kalami dhas sah bahawa ada pada kalam ai kalam sunnah itu bahawa adalah hazfu mudaf oh hazah buakan mudah tak apa juga kedilhana wa takdiru Sabila ahlil haqqi Fathma' Sabila ahlil haqqi Boleh juga dia kata Maka maka ikut ulimu akan jalan bagi ahli sebenar Ay, Apa makna? Ay tariqahum Sabila ahlil haq Ay tariqahum akan jalanan mereka itu mereka ahlil haq Siapa ahlil haq? Wal muradu bihi dan ia dikhanakki dengannya dengan tariqihim Kalau nak ambil hak dulu Bihi bisabili ahlil hak Dua main dia Dan bermula murak dengannya dengan sabili ahlil hak Kalau kita nak cuba ambil matahat kedek, Nak ambil tafsir Muradu bihi bi tariqihim Dikanakki dengan jalan ahlil hak tu Jalan mana? Iyalah mu'taqadu ahli sunnati baca sembahul. Ah, jangan baca sembahai. Awal muradu bihi murad dengan jalan ahli ahli hak tu ialah mu'taqadu ahli sunnati. Pegangan. Nah itu. Kalau mu'taqid tu kena ke seorang. Seorang yang beriktikad, seorang yang berpegang ini bukan mu' Mu'taqadu ahli sunnati Ialah pegangan bagi ahli sunnati Itu ha, jalan naik sahaja sebenar Jalan ahli sebenar Iaitu pegangan bagi ahli sunnah. Mu'taqadu ahli sunnati ha, Seperti kita nak pergi Apa mu'taqad? Ha, bahaya Min wujubi sifatil ma'ani Daripada mesti segala sifat ma'ani Tiap-tiap sifat yang bahasa ada Tiap-tiap sifat yang bahasa ada Ada bizat Ha, nah. tu panggil sifat ma'ani. Wujubi <tuh> sifatil ma'ani wujub lahu ta'ala. Itu jalan-lihat sebenar. Ha, ini apa ini? Nak tolak dah mana-mana orang pergi lain pada ni. Orang mu'tazilah dia menafikan sifat ma'ani. Dia kata, kudera, iradah kita dah bila tujuh. Dia kata, tak ada. Tak ada. Apa kudrak maknanya kan? Kudrak maknanya kuasa Tuhan kuasa Tuhan menentu Tuhan tahu Haa, Apa? Kuasa dengan zat Tahu dengan zat Menentu dengan zat Ayah juga tu Bukan dengan sifat kudrak Radak ilmu dak Kita alis sunnah tak? Tuhan tahu dengan sifat ilmunya Tuhan kuasa dengan sifat kudraknya Tuhan menentu dengan sifat iradaknya Habis lagi Tuhan dengar dengan sifat samuknya itu ha, dia tu melihat dengan sifat bashat kita isbakkan sifat orang Mu'tazilah menafikan sifat ah maka itu jangan buruk hmm, tu bukan bukan mu'taqad ahli sunnah belah tu habis wa waqalu wa rahir liab tu hujung kalam sunnah wa ya. rahir liab apa makna artinya wa alqi itu tafsir mana itrah itrah bi amak tarahayatru itrah apa makna ai wa alqi ha, ah daripada alqayulqi alqi ha, ah sebab kita nak baca betul dia kena dak main hang sorah ah sebab tu lah dinasihatkan hang sorah tu kena kacalah Haa, dan mohon boleh pun jangan sedih lah jangan Minta mengajar Seorang dua orang minta jangan kira Kita baca ilmu menambah kita Yang tak suka kita mengaji Kita mengaji bahasa nampak dah orang-orang raya Bagi kita nak raya korek raya, payah pula Yang ni Kita tengok kitab seorang Dah henguk-henguk nampak pun nak raya korek Payah tak suka kita tengok tu Ah, mula kuasa boleh tajmiyah <laughs> tu dia. Musolli tu berasa ber dua pipih dia baca. Ha iyalah perlu gitu. Tapi cuba nak raya. Hahaha. <laughs> Abak berkata, kita ajar itu menambah ilmu. Hmm tu dia. Mak ah, tak jangan segah nak kami sak jadi segah. Tak leh ah, tak leh ah, tak leh. Ha tak leh aku tak entak tahu dulu tak boleh. tak leh. Minta tak mintak dah tak leh. Ni tak bolehnya. Oh, boleh-boleh salih, salih, salih. Ha, dicikak nak habis ada sikit. Ada yang segar. Ha, apa ha, ada kita kopanlah kita teh ke lagi mak kita tak, tak biasa mengaji tu baca. Ha, boleh tahu. Hmm, Gitulah. lah tapi ha, ulun-ulun nak apa situ kita dobik jelah. Penuh ni. Itu dia Nah, ha pati kita kata dah teh tengok. Ha tu cara mengaji ya kita. Maksud kata nahun sorah ni jangan kita tinggalkan. Karena inilah untuk nak jaga kita dalam yang membaca apa ha, tu? Pastu kita naik kepada ilmu tamahaya, tamahaya, tamahaya -ha, jila. Ha, tengok nak baca, nak baca lah mana? Ini bagus tak ada siap buk. Ini mahu tak seneng tak ada. Seneng tak kena tak ada. Tahu? Aneh tu Seneng tak kena tak ada. Kayak satu. Nak ikut kenal tu paling hanya. Ah, ada dia deh. De de. <tuh> Wrohiriyah ai wa alki. Ah tengok tu wa alqi ankas syubaha ha ya tengok ha hmm, tengok tu kalau baca syubaha pun jelah juga dia nya tulis tu tapi kena baca syubaha ha kok mano ha, nak we masuklah dengan tafsir tu nah nah ha nu riyap riyap lima jamak fi alum ha di pada memperak kata fi'lah bila tafsir nak we jamak juga ha apa jamak tu tak mesti ukur baik ye. Ah ni jikuk mana? Ah ni shuba, jamak pada shuba. Oh, gaya itu nak baca. Ay, wa alqi'an kashubah. Ah, nah, ah, mana nya? Apa makna Musanna kata? Wad rahir riyah. Ay, wa alqi'an kashubah dan campok tahu. Ah, campok tahu. An, an, alilmu mujawazah. Ah, matu atau matru? Campak tahu, engkau buangkan dari engkau akal segala syubhat segala kekeliruan. Hodok oh, berasa sebahak, dok berasa keliru tu buai tu baik. Tu campak dari. Ah, kalau hodok pikul dah mari, lepas. Ah hodok bawa mai dah tau. Tu, tu mana alfi? Ah apa muda bawa tu? Ah. apa muda bawa? Oi barang punoh ba tau tahu Bum. Ah seperti kita tengok budak dok main barang cemah tidak main pun tu? Tidak bawa ke apa? Hoi, cema tu Tau Bum, dia tahu Haa, ni apa sebab pergi lagi mana? Haa, pergi tu help jihad Hai, tahu tu dia lepa. Gitu lah Haa, begitu Nah, tapi lepa pergi Tak suka dengan lepak Dia bawa bayi tadi Hmm, tu dia Nah, Haa, mau ambil mana tu? Kau timur, curi Hoi, tahu Lepa dong, capah Ah, haa, ni lepa pergi nak lepa lah mana? Ah, ha, sahabat tu apa dia ni? Abdul Hasan Al-Ash'ari Haa, berdulu dia pergi mutazilah Dia pergi mutazilah, dia tak mengaji puluh puluh tahun Ngapak, ha, dengan Pak, Pak Tiri dia Al-Jubai, Pak Tiri dia tu Orang ketua dalam mutazilah Pada dia tak anak-anak Tiri di Abdul Hasan ni Orang cergah, orang cerdik Dia ngaji dengan Pak ngaji cara mutazilah Alim Al dia bijak Pada dia orang cergah, orang berani Haa, hebatlah mutazilah ke depan masa Abdul Hassan tapi bila tuha ilha taufik ke dia ternyata tukar Boleh dalam mipi Dalam boleh puasa Tiga kali mipi Sepuluh awal sekali mipi Sepuluh akhir sekali apa Sepuluh tengah sekali mipi Sepuluh akhir malatujuhlikum Malatul qadam Mipi pulak berjumpa Rasulullah wasallam ah tu je dapat ilmu Mengara kita lalu dah Ha'alisanah Rak selalu je dah pergi Sedap rak dia tahu boleh kita kata anak Kita dulu jadi kaki ganyo Kita dulu kaki mengaruh Hero kita dulu Haa Jolly Sebab kita balik tu tahu Haa dia tu Dia tu Dia ni ni jalan karut Aku nak rayak kemu Karena aku besok berjalan Hari ni aku kenal dah barang ni rusak Mari aku nak rayak kemu Haa Tak suka nak tak Besok rayak layak-layak ni Dia besok sungguh Dia rayak sedap Ganjar aku besok Gini gini. begini Rokok aku besok Haa Dua buku sehari aku Buah puting tak gini. Ha hari nak raya. Ha tu dia lah baru sedap raya. Hai dia dah ke? Ha mung baru nak jadi aku dulu pada mung. Oi aku ni ha boleh raya raya-raya. Apa? Jangan. Ha kau sedap. Abdullah As-Sa'di dia Mu'tazilah. Bila dia pok paling tu dia bangun-bangun nak tahmim ba masjid di Baghdad. Naik tahmim ba masjid ke di jemaah. Ha, dia raya aku begini begini gini. Sekarang aku buang ke daripada muktazilah. sebagaimana aku buang pakaian di baju ku. dia bajuku dia tabuk lepa perung ah ha, dia isarak menggo nak buas poriat tadi tak lep buas pegangnya ibarat atau kalau pakai buas lepa ah ha, segala jawab pai hak aku kalau sesak apa silat apa dari mu'tazilah ni dalam kita aku buat ni dia serah Dia mau ambik tengok kita situlah mula yo oh, orang lagu ni layak dijadikan imam hatu terkenap ah ha, tu dia kalau pasal-pasal dunia ke letak jawatan wij sij pakat sain-sain-sain dia adalah imam Buat tu bebat Ni dah orang semua ulama Masa tu akadkan dia Jadi imam dalam Medan ilmu tauhid Ha tu sahabat dia bahasakan Al-Ash'ari Al-Ash'ari Kita ni Asya'irah Al-Ash'ari Ya ke dia Tu dia Bukan maknanya Pahamai dia Hak Nabi Inulah Haa Tapi dia lah Merutuhkan perjalanan Al-Mu'tallahu Sahabat tu Mu'tazilah Paling marah ke dia pula Amal marah tu Tuduh ke Buat karengnya karuk Buat bicemak. Ah kenapa? Sebab banyak dah orang terbalas. Ah dengan sebab abul Hasan itu tak berhujah berdebat. Ah demo pencemar dia lalu. abul Hasan ni begini. Ni apa tu? Nak merosak dia. Ah habaq tu kalau tu bab sejarah tu itu adalah karuk-maruk yang dibuat oleh orang Mu'tazilah nak mencemarkan abul Hasan al-Sya'ri. Ah ha Maka musanah kita pun buat mata dia kata fattab sabilal haqi wa tarhir riyab. Mu ikutlah jalan yang ia benar mung tinggal campok tau daripada mu akan segala keraguan tu asal makna riab tapi tafsir segala syubhat jadi farriyabu farriyabu pi'al jamu ribatin hmm, mufraqnya ribatin pi'latin jamu dia pi'al ha. bimakna apa? ribah bimakna syubhati ribah asal ragu berpapah di sini dengan makna syubhat, kesamaran kita panggil. Kesamaran ataupun kekeliruan allati lam tu'lam sihhatuha wala fasaduha. Kekeliruan yang tidak diketahui akan sahnya dan tidak diketahui akan rosaknya. Ha terpanggil syubhat. Sebab barang syubhat ni bagi tak nyata. Tengok dalam hadis innal halala bayyinun bagi halal nyata Wa innal harama bayinun Bagi halal pun nyata Apa ada di antara halal yang halal atau tak nyata Wa bainahuma umurum mustabihat Satu riwayat Umurum Ah, ha, Subuhat banyak lapar hadith itu Ada antara yang halal dengan yang halal Ada benar yang yang sebahar Apa sebab tak nyata halal, tak nyata halal itu sebahar sama ha, ke buku pengengel pula sah ke tidak sah eh sah botak nyata tak sah botak nyata ha tu syubhah nah mu kena buas ha, ha, ha wis sah nyata ha, kita pergi kata tuhan ada sah nyata ha, tuhan dia tuhan bersalahan bagi sekalian makhluk yang lazim daripadanya tak jihah tak bertempat ha, itu sah ha tu dia ha, syubhah allati lam tu'lam sihhatuha wala fasaduha yang tak apa nama dikhandaki di sininya syubhat kesamaran yang tak diketahui akesahnya dan tidak diketahui akir rusaknya. Kebale rusak, apa tak nyata. Kok alah sah apa tak nyata. Tu syubhat yang kanak di sini. Wa dan ini ni bihasabil asli. Ah ha, apa dia syubhat dengan makna ni ni. Apa tengok tepi sikit ada tepi. Qauluhu wa hadza bihasabil asli. Ni hak mukarrir ra pula. Kau luhuwa haza bhasa bila asli, ay anna makna hal asliya majukirah. Arti makna ni makna cuba hak. Ya asa asa pada loga. Anna makna hal asliya asliya mana asa pada art, ya ni asa pada hantaran loga. Ya bang ya. Ibadah ilu kau majukirah. Matu makna asalah tu cuba hak tu barek tak nyato. sah betak nyato? Usoh betak nyato. Cupoh hara halah, hara ya betak nyato? Halah betak nyato. Tu panggil bagai cuba Ah, tu dia. Wa'amafil istilahi ada pun shibahak pada istilah ulama, bahwa shibahak dengan mana majuzanu dalilan walai sabidalilin. Ingat aku. Shibahak, shibahak. Supaya barang yang senko ke dalil, walha bukan dalil. Supaya so, doak tu baik. Ya Allah, Rahmanu Alal Alaihi. dia suka kata tu dalil bagi tuhajiho. Walha bukan dalil. Hahaha, tu dia. Nah. Hmm alhabukadali yang menunjuk tentang habjihat ingat ayat tu bukan dalil yang panggil syubhatlah tu ma yuzannu dalila Jadi diskot tu, tu dalil bagi dia ha hmm, tu dia ha, supaya dengar apa dia tu supaya dengar orang yang tika tu habji sahih kullu syai'in halikun illa wajha ah ha, dia kata tu dalil kata tu habji sahih ha, aku mana semua perkara tu binasa melainkan wajah tu ya muka jadi Tuhan ni Tuhan isbab muka Bila muka ni juzuk Bermakna kata Tuhan ni berjising Haa oh, yakni mewak dalih oh, Haa tu Zah tu subhaq dia panggil Hmmmm oh, dia kata Tuhan ni tak boleh lihat dunia dan akhirat La tu derikuhul absa Wahuwa yudrikul absa Tak dapat akhir okay, Tuhan oleh segala mata Dunia akhirat Ayat kata tu dalih kata Tuhan tak boleh lihat di akhirat Walha bukit dalih subhaq semua tu Haa ni Ah ha, tu kita kena ngaji jalanan ahli sunnah wal jamaah dia lah mana ayat tu ha dia lah mana Kita nak ikut jalanan tu hmm tu dia baik ah ha, tu dia panggil sekira-kira asah ana wa bihasabil asli shbah dengan mana barang tak nyato tak nyato sahnya tak nyato rosaknya tu panggil shbah pada asal as orang ya? ada pada istilah ulama syubhah-syubhah tu mayuzannu dalilan wa laysa bidalil barang yang disangka kannya dalil walha bukan ia dalil dia kata dalil dah walha bukan dalil ah ha, bukan dalil bagi dia sekali bukan dalil atas dia ha, dalil atas habis wahaza bihasabil asli wa illa falqaduhuna ar-raddu alal mu'tazilati ila ha, jadilah tu dulu dulu aduh di tengok